Riksdagen i P1 Kent och Abir 1991, 26 oktober, landade jag i Stockholm. Då kom jag insmugglandes till Sverige. När morsan kom, de hade 50 kronor på fickan, bodde på Rosengård. Inmanade inga pengar. Klarade sig utmärkt. I dokumentärprojektet Riksdagen i p fortsätter vi den här gången följa två politiker- Centerpartisten Abira sachlani och Sverigedemokraten, Kent Ekerot. Inget gnällande, det var bara till att göra liksom. Ingen SFI-bonus, inga, inga dumheter som vi hittar på idag. När jag väl satte mig på planet och det lyfte så insåg jag vad jag hade lämnat efter mig. Det kanske inte är så jävla roligt trots allt att lämna allting, man håller kärt. Kent Ekerot är Sverigedemokraternas internationella sekreterare och sitter i riksdagens justitieutskott. Han gick till val under parollerna, hårdare tag mot kriminella och din röst mot islamiseringen. Jag kommer inte sitta stilla och liksom se på när de förstör det här landet. Bara för att delar min släkt kom på sex håll. Avira gör karriär i Centerpartiet. Hon kom in i riksdagen vid senaste valet och efter ett år tog hon plats i det tunga utrikesutskottet. Sedan dess har hon blivit invald i partistyrelsen och hon är vice ordförande i Liberala Internationalen. Men innan hon inledde sin politiska karriär i Sverige så försökte hon starta ett parti i sitt andra hemland, Irak, under en av de farligaste perioderna där. När uh, första liksom, kidnappningshoten kom, då kände jag att jag måste ju kunna försvara mig och i värsta fall så ska jag kunna avsluta mitt eget liv. Vi börjar med Kent Det är en lördag i mitten av april En vit bil med mörktonade rutor står parkerad på gatan utanför Kent Ekerots övernattningslägenhet Det har snöat under natten Nu är marken täckt av ett rejält lager snöslask Läget Bra Med dig då? Vi hoppar in i baksätet. De två männen från personskyddet sitter fram. Vi ska till Arlanda. Jag är mer övertygad att man kan spendera sex månader om året på något vandställe. ställe. Jag ser nice. så här. Hey, du... Snösslasket i mitten av april. Kent Ekerot ska till London för att fira en nigeriansk pastors 70-årsdag. Cirka fredagsmiddag så säger med en massa inbjudna och sen så dagen efter så är det en konferens om eh, religion och politik kan man sammanfatta det som. Födelsedagsbarnet pastor Enoch Adeboye är ledare för The Redeemed Christian Church of God som kallas sig världens största pingstkyrka. Den nigeriansk frikyrka som är ovanligt expansiv och som numera har kyrkor även i Sverige. Deras uttalade mål är att missionera till en medlem i varje familj över hela världen tillhör kyrkan. Jag träffade honom en gång i New York en gång i Israel väldigt kort. Så känner jag andra folk som kommer dit också så det blir mer en ja, nätverksgrej om man träffade lite folk. I Nigeria har många dött i våldsamheter mellan olika etniska och religiösa grupper. Det är en pågående så att säga, konflikt och en islamiseringsprocess som händer i Afrika då. Förkent en är ett exempel på islams expansion. Det är en form av en form av jihad som pågår. Jag är på väg hem till Abir al-Sakhlani. Solen skiner i I Asbudden. Jag välkommen. Tack. Abir öppnade dörren klädd i mjukisbyxor. Dricker du kaffe? Ja, jättegärna. Ja. Men det är ett arabiskt kaffe som är så här starkt. Det blir bra. Okay. Nu är vi hemma hos mig i Asperden. Det här är min lilla safe haven på något sätt. Vi kollar runt lite i lägenheten. I bokhyllan står små souvenirer hon fått vid politiska besök. Jag har en munspel från Hultsfred. Jag har en... Ja, det är klart att jag har en dalhäst. flaska öppnare som ser ut som en metallälg. När kaffet är klart sätter vi oss på Abirs ja. balkong. Jag har liksom noll gröna fingrar. Den är nyinrädd och för första gången någonsin har de fått några blommor att överleva. Jag visar på mitt center hjärta här. Mina blommor överlever. <laughs> Abira Sakhlani är från Irak, men hennes familj fick fly därifrån för hennes föräldrar var aktiva inom oppositionen. Efter Saddams fall återvände hon för att vara med om att starta ett politiskt parti, Nationella Demokratiska Alliansen. Irak figurerar ju en hel del i media då, men då var det liksom bilbomb dit, självmordsbombare hit och det var ungefär en... 15 bilbomber om dagen som smällde i Irak på den tiden. Det var i genomsnittet. Och ungefär 100 personer dog varje dag. På den tiden var hon en oerfaren politiker, 27 år gammal. Jag var både tjej och ung och ogift. Liksom. Jag hade inget... <laughs> Folk bara antog att jag inte hade någonting att komma med. Men Abir hade en strategi. Jag började... Ta, ta mig an exekutiva uppgifter, alltså saker att göras. Och ju mer exekutiva uppgifter jag samlade på mig, desto mer makt blev det som jag koncentrerade hos mig så de kunde till slut inte klara sig utan mig. För att jag blev typ spindel i, i, i nätet. Mm. I bilen med Kent Ekerot så lämnar vi Stockholm. Motorvägen leder oss norrut, mot flygplatsen. Kent har grå kostymbyxor och lila t-shirt under jackan. Han pysslar med sin telefon. För du är inte anställd på SSA va? Du är frilansare. Men du gör mycket för essa, eller? Så vänder sig Kent mot mig och börjar ställa frågor. Hur kör du? Nej, läste bara lite om dig på nätet. Vad är det du läste? Nej, inte så mycket. Var lite kort. Vad du har gjort och, i och... Han har googlat mig. Sa att du åkte runt och föreläser om eh, folkmord eller vad det var? Förintelsen eller vad det var? Han har hittat information om att jag håller föredrag om förintelsen. Vad tänker du om det du läste då? Ingenting. Det är bara bakgrundsinfo. Men något enkelt. Nej, jag vet inte vad jag tänker Men jag okej. Nu vet jag. Jag har också läst om Kent på internet. Det står att han, precis som jag, är jude. Men visst är det så att du också är jude? På min mammas sida så har jag judisk bakgrund. Kent har alltid varit extremt kortfattad när man har frågat om hans bakgrund. Men nu börjar han berätta. Varifrån då? Polen. Mormor bodde där när uh, tyskarna 1939 då. Sin släktshistoria och mormor i 30-talets Polen. Precis nära tyska gränsen så hennes bia var en av de första tyskarna tog. Kents mormor kunde flytande tyska och hennes utseende gjorde att hon kunde dölja att hon var jude. För hon såg tysk ut eller för de såg polsk ut, men hon sa att hon inte såg judisk ut i alla fall. Så därför har hon lätta kommer någon. Kent berättade att hon hade en plan att fly till Ryssland och ville få med sig sin mamma och pappa. Och så satt han i köket och så sa till till kom in och så sa han, men packa vid grejer, vi drar, vi drar nu. Och det sa han, utan att titta rakt på en, nej men stick du, ungefär. För att jag kan inte följa med, för då tar de allihop. Stick i Ryssland liksom själv. Så, så gjorde hon det. Så hennes förälder stannade? Ja. Och vad hände med dem? Ja, hon... De blev tagna till Auschwitz, enligt vad hon hörde. Hon tror i alla fall att hennes far han tog giftpiller precis när han kom av i Auschwitz. Och eh, hennes mor antagligen dog i Auschwitz. Då. Kent säger att flykten till Ryssland blev en besvikelse. Hon kom ju kom från Polen. Och så tog de hennes pappa när hon korsade gränsen. Och sen så begär de ut hennes pappa. Då hade hon inga för dem har hade tagit och så skickade de henne till CB. Men det var väl mest en unna för de skickade ju väldigt många till CB vid, vid den tiden. Så. Kents mormor släpp undan nazisterna. Men istället hamnade hon i kommunisternas fångläger. Hon var, jobbade i soppköket eller sånt om jag minns rätt. Skulle fördela ut mat till de som jobbade i gruvarna. Var. Hur var hon som person liksom? Överlever. Hon var liksom smart. Hon var vad kallade honom? gatusmart eller vad kallan Hon var cool faktiskt Hon var riktigt cool. Han var alltid extremt omtänksam och snäll och var extremt glad varje gång man kom och besökte henne. Så typiskt så här gidisaman man ska alltid laga jättemycket mat och sådär. Nej, hon jävligt cool faktiskt. Jag gick till överleva. Abiran Sahlani ska på studiebesök. Hon ska bland annat till Migrationsverket, SFI och Arbetsförmedlingen. Mm, varför vill du göra det här? Det var länge sedan jag var flykting. Själv och behövde integreras på det sättet. Det handlar om en nyanländs väg in i det svenska samhället. Jag blir av högklackade skor och matchande handväska. Båda i orange, alliansens färg. Jag vägrade ta integrationsfrågorna i två år i partiet. Bara för att jag är vandrare så ska jag inte varken media eller partiet eller någon annan förvänta sig att jag ska kunna det här eller att jag ska vara engagerad och intresserad av det. Men idag är ändå ABIRs politiska områden just integration och utrikespolitik. Blattan ska väl kunna, måste vara väl intresserad och ska kunna man bara. Men jag är integrerad. I don't know. Vi hoppar in i bilen. Oj, sorry. Alltså jag hörde två explosioner igår. Det var jättekonstigt. Här? Ja. Jag gick ner. Jag tog på mig kläderna och gick ner hit. Men jag vet inte om det beror på att de bygger om. Ljudet av explosioner påminner av byr om Irak. I Bagdad så smalde ganska mycket under väldigt lång tid när jag var där. Och eh, alltså någonstans så sitter det ju liksom i, i, i minnet- Åtryckte jag känslan att den kom i puff så här direkt. Det finns ju latent hela tiden. Familjen flydde när Abir var ett år gammal. Först till Bulgarien och sen vidare till flera andra länder. Till Sverige kom Abir ensam när hon var 15 år. 1991, 26 oktober, landade jag i Stockholm. Då kom jag insmugglandes till Sverige. Det var smugglare som. Jag fick mig på ett plan med ett pass som inte tillhörde mig. Det var nog tjejspass. På den tiden fanns det inga legala vägar in. Och för en då som jag var- så fanns det inte en chans i världen att jag skulle få ett visum till Sverige. Efter murens fall fick oppositionsirakier inte stanna i Bulgarien, säger Bir. Så hennes mamma samlade pengar för en ny flykt- men fick bara ihop tillräckligt för att smuggla en av dem. Det fick bli Abir. När jag väl satte mig på planet och det lyfte så insåg jag vad jag hade lämnat efter mig. Min skola, alla mina vänner, min mamma. Då blev jag jätteledsen och började inse att men shit, jag är på väg mot det okända. Det kanske inte är så jävla roligt trots allt att lämna allting man håller kär. Och det är så här återkommande tema i mitt liv. Att jag bygger, bygger och håller på. Och sen så måste jag lämna, sticka. Och inte ta med mig någonting alls. Och eh, jag kände då att orkar jag bygga någonting nytt? kan <laughs> orkar man igen? Hur kände det så när du var 15? Att du tänkte så? Ja. Jag var jävligt trött. Det är tröttande att vara otrygg. Man blir jävligt trött av att titta så över axeln. Och när bilet tittar upp på ambulansen som passerar. Och inte vet vad som kommer imorgon. Oj det? hoppas att det går bra. I bilen med Kentekerot Ekeroth börjar vi närma oss Arlanda. Kentsson sitter i riksdagen för ett parti som vill minska invandringen med 90% procent. berättar om sin familj. Invandrar, inga pengar. Klaras utmärkt. Hans mormor överlevde arbetslägret i Sibirien och tog sig till slut tillbaka till Polen. Men även där blev situationen hotfull för judar. Så här, utrensning av judar i Polen då. Så 1969 flydde hans mormor, mamma och moster från Polen till Sverige. De hade 50 kronor på fickan, bodde på Rosengård. De hamnade i Rosengård. När Rosengård kom så hade hon kunnat spåket, de kunnat språket. Men så lärde sig språket. Samtidigt som hon pluggade medicin så födde hon min storbrorsa. Och jobbade natt med att tvätta blod i tvätt på sjukhuset. Imponerande visst. Inget gnäll där, Det var till att göra det. Liksom. Det här snacket om att jag oj, oj, oj. Idag, man måste hjälpa en massa projekt och SFI bonus hit och insiktsjobb dit och så vidare det är bara snack alltså. det, var, det handlar bara om att vilja ha rätt kulturmentalitet och vilja lära sig att bli en del av samhället så kan man också det har den generationen bevisat alla som kom från på den då som jag känner, de är läkare eller jurister och alla jobbar kan svenska och inga problem det är väldigt talande faktiskt Sen var ju samhället lite annorlunda då. Så det var ju lättare att komma in och få jobb då än vad det är nu? Ja, det var en annan politik också. Det var inte den här eh, mångkultur- och heller. Och dessutom så handlar det också om vilka individer man tar in. Man tar in individer som är motiverade, som vill bli en del av det svenska samhället- som vill fixa sin utbildning och börja jobba. Det är inte sådana vi tar in nu. Vi tar in annarsfabetiska somalier eller eh, afghaner eller iraker- eller vad ni kan vara från Afrika mellan östern. Världens mest outbildade regioner som står kulturellt sett extremt långt borta från allt som har med Sverige och västerlandet att göra. Som har ingen eller väldigt liten vilja att assimilera sig i det svenska samhället och bli svensk. Helt annorlunda så än sådant invandrar vi Du och din släkt är då en annan typ av invandrare? Helt klart. På den tiden trodde jag att min far var död. När Abir var sex år gammal grep hennes pappa i Bagdad. Han hade lämnat Abir och hennes mamma i Bulgarien och flyttat tillbaka till Irak för att försöka störta Saddam Hussein. På grund av sin politiska aktivitet sattes han i Abu Ghraib-fängelset, men familjen fick höra att han blivit avrättad. Det kändes som världen slutade snurra, som om jorden liksom, stod stilla. Och sen självklart att se mammas sorg och, och hennes sammanbrott Oj, gjorde inte saken lättare. Hon bara skrek och grät i, jag vet inte hur länge som helst kändes det som. Mita ihop och fortsätta. Det är väl det som är både det jobbiga och det sköna med livet, att det bara fortsätter. Så en dag, över tio år senare, ringer telefonen. Man hör ju att det är en utlandslinje. Jag blir nu 17 år och bor hos sin farbror i Hennesand, dit hon har flytt ensam. Var det någon man i andra änden som sa, hallå, hallå? Jag bara, ja, hallå. Han bara, ja, vem är du? Jag bara, det är du som ringer, vem är du? Han bara, söker Abir. Jag bara, ja, det är jag. Han bara, det är jag som är din pappa. Jag bara, håll käften din jävel. Hur vågar du? Jag trodde det var säkerhetstjänsten som håller på att jävlas med oss. Så jag la på. Jag var jättearg. Då kom min farbror och eh, svarade på nästa samtal. Och farbror hade inte glömt han röst, hade jag. Jag var sex år när vi skälldes åt så jag mindes inte så mycket när jag var sjutton. Abirs pappa hade blivit frisläppt från det ghraib och överlevt både dödsdom och tortyr. Han tog sig till Sverige och de träffades på Arlanda. Ja, jag hade svårt att titta på honom rakt så här. Titta på hans ansikte eller titta på... Så det var svårt. Jag vet inte om jag var blyg eller om jag skämdes. Jag skämdes då. Han var supposed to be my father, but I didn't know him. <laughs> Ungefär så. Alltså, han, det här är mannen som är min, fa, min far. Men vi så åt när jag var sex. Och nu var jag nästan 18. Det är liksom en helt annan människa han möter. Och det är en helt annan människa jag möter. Jag hade mycket frågor om, men varför valde du kampen för din familj? älskar oss älskar du ju vad du älskar oss så all, allt sånt där fanns ju också i huvudet då. Äh, hur har du haft dig i fängelse? har de gjort dig illa? jag visste ingenting då hur illa har de gjort dig? hur, hur dåligt mår du egentligen? Och all, all, all, allt det här där fanns närvarande men har du, har du ställt de frågorna sen? Ja då. Och tyvärr har jag fått alldeles för utförliga svar. På vilka av dem? Hur han hade det i fängelset. Och vad hände där? och Hur gick det till när han blev tillfångatagen och Vilka som hade förrått honom? Och... Så. vad har han berättat då? Ja, det är inga roliga stories så att säga. Han har lite märken kvar. Han har väldigt bra läkskött. Och han ville ju inte i början berätta om det här men de första sex månaderna i Sverige så så fort han la ner huvudet på kudden så fick han en mardröm. Alltså så vaknade han skrikande smitt i natten. Så fort som han la sig ner så kom det där. Och då insåg vi att om han, ja han ville inte berätta, men om han inte berättade det här. Om han inte delade med sig. Så trodde vi inte att han skulle klara av det. Då skulle det brista någonstans till slut. Så det gick, vi tvingade honom. Vid terminalen för utrikesresor Kent kliver rakt i en pöl med snöslask Vi rullar våra väskor in i flygplatsen Kent med sin kostym i ett fodral över armen Genom en trehallen, inkäckning, säkerhetskontroll Flygplatsen är betalt, tog jag Fem Taxfri affärerna. Kent köper deo och tandkräm. Så är vi framme vid gaten och sätter oss. Jag undrar hur Kent blev politiker. Jag var alltid intresserad av politik, tycker jag. Sen jag var liten. Liksom. När jag var 13 år gammal så eh, kampanjade jag mot EU. Inför EU-omröstningen 1994. I min skola då, på högstadiet. Och... Eh, jag hade sett invandringsproblematiken långt innan dess när jag gick i lågsträdet säkert. Äh, när jag började femman, då började jag skolan i Hamster. Jag hade bott i Lund i fyra, klass fyra, Så flyttade jag till Hamster i femman igen. Och så började jag en klass. Och det var på Östergårdsskolan i Hamster. Väldigt skola. Det var typ två, tre svenskar i min klass. Och då kom jag dit. De hade gått ett år tillsammans. Jag var i den tiden var jag ganska blyg om men jag är inte så jättesocial Så um, jag hade första lektionen Som var klockan tio eller, Till tio så, så hade vi tio rasten på 20 minuter Och det var den första resten då jag hade den i skolan Och uh, då hade jag en bok med mig Så jag gick ut och satte mig och började läsa den här boken På mänk satt jag och läste en bok uh, Och då uh, kom uh, De fram och började kaxa liksom, Helt utan Innan jag satte och läste en bok liksom Bär kaxa liksom, utan andel. Och sen så var jag bråk i två år. två år på den skolan så länge jag gick där med de här imandrare- eh, grupperna, främst från Afrika- medlemsen. Det var hela tiden så. Högstadiet, mellanstadiet- eh, lågstadiet kanske. hade någon turk som gick på mitt fritids- ärgsin, Som också bråkade. Liksom. Så att det som var ganska tidigt. Sen låg jag ner i gymnasiet- för det sådlades- man utgick i natur på en lite bättre skola, så det såldas packet ut. Så. Varför använder du det ordet, packet? Jag tycker det sammanfattar ganska bra vad jag tycker om det. Nu har man byggt om Arlanda men det var en ganska bra dag då jag åkte utomlands och landade igen i Sverige. att man, När man kom ner förbi passkontrollen, att jag gick förbi den bänken där jag satt på och väntade på min tur för förhör. Abir berättar hur det var att komma till Sverige. Och sen så blev man transporterad till Karlslund som var Arlandas närmaste flyktingslöss. Där blev jag emottagen av Haile. En man från Eritrea. Och jag tror att jag skulle kissa på mig. Liksom, Mitten i natten kommer en stor mörk man som skulle ta med mig. Jag bara, it ain't Så började han prata arabiska. Men när han började prata arabiska så kände jag mig mycket bättre till mots. Liksom. Det är liksom så här typiskt mellan östen. Man börjar prata familj på det första man gör. Och sen så fick jag ett sänglakan kit med, alltså med lakan och öngott och lite sådana här grejer och så hjälpte han om bädda och sen så fick jag tandkräm och shampoo och sånt där ja, man får tänka på att jag var 15 då. sånt där är imponerade vid Migrationsverket i Hallonbergen går vi in genom en snurrdörr människor sitter på bänkar och väntar på sin tur Abir får syn på någon hon känner. Åh, oh, kolla! Han är ju min gamla... på samma grupphem. Han var ju min... Han var en av dem som tog emot henne- när hon själv kom till Sverige. Hej! Jag heter Abir och... Abir? Ja, okay. och jag bodde på grupphemmet i Karlslund- Okay. 91. jag tror att du jobbade där då Ja, jag jobbade där jag... Mm. Men jag kommer inte ihåg det Nej, jag är från Irak Jag var okay. ensamkommande flyktingbarn okay. Och vi var två stycken tjejer från Irak Som kom ungefär samtidigt i oktober 91. Okay. Eh, okay. Den ena var kristen och så var det jag Jag hade kommit från Bulgarien Och då var du och Heile eh, Och, mm. och Faize Hon är också iraker ja, är Och Eva Det är de jag kommer ihåg mm. Jättekul Precis. att se dig. Ja, detsamma. Jag kände igen dig på en gång. Jag har ju massor med foton från den tiden. Okej. Okay. Ja. Okay. Vad Kul heter du, sa du? Abir. Abir. Abir. Mm. Men från Irak, du. Mm. Mm. Jag hade lite krulligt hår Nej, jag och jag rundare. Det är ganska många ungdomar som kom. Så att jag och det här är snart 21 år sedan. Ja, precis. Att, Oj, ja. ja, det är lite gammalt. Ja, men jättekul att se det i alla fall. Ja, det det, har, samma, gått, det har gått jättebra för mig. Jättebra. Ja. Du, du, du, du. Jag är riksdagsledamot. Okej, Jag är det? Okej. Jag hade lite bråttom, alltid haft bråttom Så ja jag hade, nej, jag hade en underbar tid på Karuslund Det var tack, mycket vi, tack vi vare det. tog hand om dig Verkligen, verkligen, verkligen <laughs> bra, bra. Absolut, ja, absolut. Glatt, ja. man Det man var en kännas. jättefin tid Det glädjer mig väl. Ja. Vi kan till igen i fortsättning Ja, har <laughs> <Nu laughs> du måste himla bra Tack ska ja. Tack, tack, hej, hej då. Abir sätter sig på en bänk Ehm um. Jag har bara lite omtumlad så jag måste bara samla mig. Jag är inte så duktig på det här med känslor. Jag brukar inte vilja hantera det. Det är inte min grej. liksom. Men ja. Handläggaren vi ska träffa, Ali Fejli, är också från Irak. Ali. Ali Abir besöker de olika anhalterna på en människas väg in i Sverige- men det finns en plats Abir inte vill åka till. Det är bra att man besöker förvaret också. Ja. Har du varit där? Eh, jag har varit på väg dit men jag känner att det, det ligger inte inom mitt arbete. Nej, jag vet. Men det, det jag känner mest är att jag känner att oj, jag klarar inte av. Flyktingförvaret är den plats där en del av dem som fått avslag på sina asylansökan låses in i väntan på sin avvisning. Jag vet att de har betalat smugglingspengar för att komma ja. hit. Jag vet vilka krav de har på sig hemifrån och hela deras liv bara rasar samman. Och det tror jag, tror jag tror inte att jag klarar det. Det visar sig att handläggaren Ali förut jobbade på förvaret, men det var för tufft. Du vet, min bakgrund kommer från förvaret. Mm. Jag jobbade där. Ja. Och där alltså, jag orkar inte mer. Nej. Alltså du är med... Eh, Alltså sönderrivna människor. Mm. Och vi är människor alltså. Det smittar av sig. Ja. Vi kan inte bara sitta där och... Och, och, och inte känna och inte någonting. inte känna någonting. Det går inte. Ja. Och särskilt när vi hamnat i en sån situation. Mm. Jag har själv hamnat i den här situationen. Jag har hamnat på förvar. Jag har, har alltså, flytt från mitt hemland. Alltså. Jag vet hur det känns. Mm. Men sånt som verkligheten på förvaret är ändå en del av en migrationspolitik som man är med om att besluta om. Um, alltså, Visst, vi ska det kännas, när, när, du säger, när du säger det så här så känns det jävligt jobbigt. Men samtidigt så har vi gjort en migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet som är väldigt, väldigt generös. Men med sådana händelser som ingen vård till papperslösa och tvångsavvisning av Iraker, är det en flyktingpolitik du kan stå för? Helheten, ja. Men vi måste bli bättre på de här punkterna. Vi måste bli bättre på det här. Går det att ta emot hur många invandrare som helst? Absolut. Vi har ju hur mycket plats som... Alltså, vi river ner kommunala bostäder- för att folk bor inte där längre. Sverige behöver mer folk. Och antalet arbeten, om nu man är rädd för att det ska ta slut- antalet arbeten. Arbeten och arbetet i timmar i ett land det är inte en statisk siffra och därför så tycker inte jag att, att man konkurrerar heller om jobben utan det handlar också om att skapa nya arbetsmöjligheter Har vi råd då? Har vi råd att ta ut många invandrare? Ja, för de genererar också pengar Så de här människorna de genererar också skatter och pengar. Och så det, det är inte bara ett kostnadsställe. Också det är ett, ett intäktsställe så att säga. Men någon som kommer hit utan att jobba kostar ju pengar. Ja. De gör det i alla fall en stund. Men en invandrare som kostar pengar i sju år och sen börjar generera pengar är ju egentligen en billigare svensk i drift än den som är född här. Och vi måste betala för deras BB-vistelse fram tills de är utexade. De är lite billigare då, de människorna som kommer som vuxna och söker migration i Sverige. Det finns ju strömningar i Europa mm. som mer och mer vänder sig mot muslimer. Ja. Hur upplever du dem? Som nynazister och muslimer som nyjudar. Det är precis samma som var på 40-30-talet. Är inte det en liten hård parallell du gör? Verkligen inte. För att vad Sverigedemokraterna säger när de, när de säger att det här är människor från eh, kulturellt avlägsna platser. Det är verkligen att ta bort den mänskliga faktorn hos de här människorna. Man omänskliggör dem utan de blir bara bärare av den där kulturen som är så jävla annorlunda och bla bla bla. Jag tycker att folk som följer lagstiftningen, folk som vill vara med och bidra, de är väldigt välkomna. De behöver inte vara långa blonda och blåögda. I en svart London-taxi på väg från flygplatsen. Jag vet inte hur folk tänker sig SDR, vad de är för typen, men i alla fall de tänker att. Jag reser mycket och har vänner över hela världen, men det betyder liksom inte att man måste gilla mångkultur för det. Kent tittar ut genom fönstret. Och det som är skämt också att man kommer till ett annat land, att det är ett annat land. Att inte allting är likadant. Att inte allting är så här mångkulturell härdsmältad. Alla äter så här. Du... Det är det som är det med att är att man ser någonting nytt och någonting annat. Han tycker inte riktigt om det han ser. Därför jag tycker det är synd på London. liksom. När man reser till London och England så vill man ändå uppleva på något sätt det här genuina engelska. Att man inte bara liksom skapar någon sån här mångkulturellt halabalur av allting. Som Sverigedemokraternas internationella sekreterare gör Kent många resor. Men det är just det här religiösa mötet och pastor Adeboyes födelsedag som Kent har valt att låta oss följa med på. Jag hoppas du får ut av det då. att man träffar någon som man kan ha nytta av eller som Ja. som man kan ha nytta av, som man kan samarbeta med eller göra någonting med eller få några insikter eller någonting. Pastor Enoch Adeboye har inte profilerat sig i någon av de frågor som är kents hjärtefrågor. Anti-islamism och hårdare tag mot kriminella. Adeboyes kyrka är mest uppmärksammad för sin snabba expansion över världen. Huvudgästerna i inbjudan till mötet i London är några religiösa ledare från kristendom, judendom och islam. Men när vi kommer till festen märker vi att det inte bara är ett möte för religiösa. Här finns också en hel del politiker. Och Då blir det mer logiskt vad Kent gör på mötet. Uh, no. Adeboy, uh. Uh, yeah, yeah, yeah. Klädd Thank i svart kavaj och svart fluga. Glider kant in på mitten. Är det ett piano i mitten och um, helt tekniskt matat, men fina stolar och någon som spelar på pianot som de Vi verkar vara tidiga också. Flera av politikerna kommer från nationalistiska och värdekonservativa partier. Slående många är från Israel. Kent hälsar på politiker från österrikiska nationalistiska FPÖ som tidigare leddes av Jörg Haider. Det där var FPÖ. österrikerna. Han känner dem sedan tidigare och pratar glatt med välklädda män med medaljer på bröstet. Du verkar ju känna folk som färdigt. Ja, jag har träffat dem nere innan. Det brukar bli så att man ser dem poppa upp här och på så, olika grejer. Bredvid en pelare står en kort man med mörkt rufsigt hår. En man som känner uppenbarligen känner bättre än de flesta andra på mötet. Fantastic. How do you do? Yes, all good. Yes. How are you in town? Until Tuesday morning. Tuesday morning. So maybe we can find time to talk later or something. Yes. Hans namn är Sam Solomon och han är känd från den radikalt antiislamistiska rörelse som kallas Counter Jihad. Sam Solomon. ä. Han är ganska insant, han är uppväxt i en land, var muslim. Upplärd på en madras, som alltså muslimsk förskå hela en grejen. Och så kommer till antik. Sam Solomon är en konvertit som används för att skapa trovärdighet av kanske hadrörelsen. Som avhoppade påstås att han kan vittna om islams sanna natur. Han håller ganska passionerade föreläsningar om, man säger så. om islam. Han kan ju koranar utan till. Det lärde han sig när man var liten. Vad säger han då? Ja, det är inte vackert för islam. Han är väldigt kritisk till islam. När det kommer till islam, vad är du är rädd för? Bortfattat så är det en totalitär, eh, primitiv, kvinnoförtryckande ideologi. Och det är klart man inte vill att en sån ideologi ska prägla samhälle. Jag vill inte att kommunismen ska präga mitt samhälle, jag vill inte att nazismen ska präga mitt samhälle. Och det gäller, samma gäller liksom islam. Och du jämställer islam med nazismen och kommunismen? Jag jämställer, två, jag jämställer principen. Så jag sa inte att jag likställer dem- även om jag kanske gör det i många fall. Men jag sa att principen är samma sak. Efter Saddam Husseins fall- så återvände Abir till Irak. Då hade hon inte varit där- sedan hon var ett år gammal. Och nu skulle hon försöka förändra landet. Jag trodde att jag skulle- förändra världen- jag skulle göra stora då. Hon var med om att starta ett nytt liberalt parti tillsammans med sin pappa. Irak skulle bli demokratiskt och liberalt. Men man får tänka på att jag var så sjuk. Men du blev kritiserad för att du inte hade tillräckliga rötter i Irak? Ja, alltså så här. Jag blev kritiserad för att jag hade annorlunda idéer och jag vågade ifrågasätta. Och då hade man, man kunde inte besvara mitt, mina idéer med andra idéer. Utan man då kom, man, man anföll mig med personangrepp istället. Och det här med att jag har varit exil-iraker användes rätt så ofta mot mig. Men, men du lämnade Irak när du var ett år. Ja. Så det finns en hel del erfarenheter från Irak som du inte har. Ja, men det är där känner jag att jag inte har. Men det gör inte min argumentation sämre. När jag ser att okay, det finns en stor fattigdom. Vi måste ha ett socialförsäkringssystem på plats. Det har ingenting med kunskap om historia och kultur att göra. Utan det, här är liksom, det här hör till stadsbygget. Abir var frontfigur i partiets kamp för en sekulär grundlag. Och det skulle visa sig att detta upprörde. Det var både en shia-muslimsk grupp och en och al-Qaida som jag, jag hamnade på deras hitlist helt enkelt. Och det är ingenting att skoja med. Så abir skaffa sig ett vapen. När uh, första liksom, kidnappningshoten kom, och då var det bara om kidnappning, liksom, inte dödande, då kände jag att jag måste ju kunna försvara mig. Jag vill inte vara en lätt match. Jag vill inte vara ett lätt byte som folk som någon bara tar. Men jag måste kunna försvara mig. Jag måste kunna stå på egna ben. Och i värsta fall så. Ska jag kunna avsluta mitt eget liv? Kunna bestämma slutet själv? Den tiden i Irak var ju väldigt jobbig. Så det exploderade i bilbomber överallt- och det var kidnappningar till höger och vänster. Det var fruktansvärt. En dag var Abirs kusin försvunnen. Så vi ringde och ringde och ringde och ringde och ringde och ringde. Och till slut så kom de och, utanför huset och bara slängde ut något. Och då var det han. Han var ju medvetslös när han kom. Alltså de hade misshandlat honom så pass mycket och bara slängt honom på trottoarkanten. Så vi fick plocka in honom och åka in till sjukhuset och, bli, och få honom bli omplåstrad och så. Och då sa han inte vad det var först men sen så sa han det till pappa det var det, vad det handlar om. Det här budskapet ska du meddela till den här mannen. Hans dotter får inte vara kvar i Irak. Hon måste lämna. vad det var om dig då? Mm. Det var om ja Trots hoten mot henne så vägrade Bir sluta med politiken. Och jag lämnade inte Irak på en gång utan det tog mig sex månader- och det var bara för att liksom visa att jag gör inte det här för att ni tvingar mig ut utan jag gör det här för att jag vill. <laughs> ja, jag är envisen i det sista. Grejen att jag har hela tiden inte velat lämna. Alltså även när jag fick de här hoten och min kusin blev kidnappad och lite sådär och när, när vår bil blev attackerad så hade inte jag velat lämna utan det, det var min, min far och mina medarbetare som till slut sa, men nu eh, de hade möte med mig och Flera gånger dessutom som sa till mig att Nej, men nu, får det, nu får det räcka. Nu orkar vi inte mer. Du har blivit en belastning en, snarare än en, en resurs. Och när de sa det där, att jag har blivit en belastning. Det var då som jag bara, ah, okej. Okay. Men nu kan, alltså ja, det är jättesvårt att stanna. När de säger så. Abirs pappa är fortfarande kvar i Irak. Och han är fortfarande lika politisk. Pappa och jag har obligatoriska samtal minst tre gånger i veckan. Där vi går igenom världens politiska situation. Och det är liksom... För mig är att få input utifrån. Svenska debattörer är väldigt lika. Och för honom det är liksom... ja. Jag tror det är den där han pratar om. Det är det han har tänkt på. Det är politik. Men det senaste året... Och det är kanske för att han har blivit äldre gubben. Och jag tror att han börjar fundera på när han ska på barnbarn och sånt. Han har börjat liksom bli mer intresserad för det här. Med mitt privata liv och så. när du velat fått den frågan tidigare? Mm... Nej, det tror jag inte. Jag gillar inte när folk frågar mig. Eh, ja, vem åt du middag med? Alltså, eftersom jag tror att det har med att jag har varit så förföljd och så. Och jag har inte velat Anne vilka jag omgås med. Nej, jag gillar inte att bli tillfrågad om vad jag gör. Absolut inte. Men han är väl inte folk? Han är din pappa. Ja, även om det är så. Jag gillar inte. Vad gör du? Vem, vem är du med? Och så där. Oavsett om det är. Mm. En sen dag är jag på väg hem till Kentekerot i Lund. Det är varmt och soligt. Han bor på hemlig adress. Messingsskylt på dörren. Kör. Kör. Kent öppnar, klädd i sportkorts och vit t-shirt. Det är en stor lägenhet. Knarrigt parkettgolv. Jag vet vad folk hittills har sagt i alla fall när de var hemma hos mig. Där de har sagt att det är opersonligt. Jag har liksom inte så mycket personliga saker runt om. Det har varit ganska funktionellt. På en byrå står inramade foton av Kents familj. Är det du? Jag tror det är min bossa? Du tror? Mm, jag har suttit. att... Jag tror det ser ut som att jag det är svårt på oss när vi är sådär små. det är eller hur? Ja. På soffbordet ligger kommunistiska flygblad- vad är det där? Jag var ute i Malmö så var några kommunister så som såg det och sen så ville de demonstrera. Så de skrev den där lappan. Det är gulligt när man försöker. Hur nej Nej, de är så patetiska. Ja, deras... ja, de är bara patetiska så att det blir roligt nästan. Han sätter sig i en gammal rosa plyschsoffa. Det är lite rörligt här. Men... Ska du sitta här då? Jag är en fåtölj. Alltså du berättar om din familj som kom till Sverige som invandrare Och samtidigt så vill du väldigt drastiskt minska de personer som får invandra till Sverige. Hur går det ihop? Det går ihop alldeles utmärkt. Så vi vill minska invandringen drastiskt, framförallt från fel länder. Det är det han handlar vi har alla haft något problem med invandring från Norge eller Finland. eller vad Det kan vara så mycket att närliggande. Vi har haft problem om du kommer hit. Väldigt bildat folk eller en, en invandring som är måttlig. Alltså din familj har invandrarbakgrund. Ja. ja. Och var, ja, är, varför vi, vill du vi, inte. Ja, många, många generationer tillbaka. Ni svensk, liksom. En del av din familj har invandrarbakgrund. Och de kom hit och som jag har förstått för dig på dig så fick de ett bättre liv här. Varför vill du inte ge andra personer samma chans? Därför de som, dels de som kommer idag, har, ingen, har inget intresse. Vi har tagit en som invandringgrupp. Alltså. De har inget intresse, vilja eller förmåga att anpassa sig och bli en produktiv del av Sverige. Det är ett problem. Det andra problemet är att, alltså det, det är relaterat till det första, att de är kulturellt väldigt avlägsna. De kommer liksom från Afrika och Mellanöstern. Det är stor skillnad på invandrare och invandrare. Det är stor skillnad på invandrare och invandrare. Men det är ju en paradox att. Nej, jag tycker inte alls det är en paradox. Det finns invandrare och så finns det invandrare. Vissa passar bättre här, vissa klarar sig bättre här, vissa vill bli svenska. Det är ingen alls paradox. Jag kommer inte sitta stilla och liksom se på när de förstör det här landet. Bara för att uh, uh, delar av min släkt kom på 60-talet. Vad är då din som finns i de delar av din familj som har invandrat hit. Som gör att de är en bra invandrare då? Ja, dels är de kulturellt närliggande invandrar från Europa. Dels så hade de uppenbarligen en klar mission att assimilera sig in i svenska. Och bli en produktiv i det hela samhället. Vilket alla blev. Din mamma har ju begått brott. Du ja. skriver henne som att hon kom till Sverige och gjorde rätt för sig. Jag vill inte gärna kommentera det där. Det var ett skattefel. Men tanke på hur mycket skatt hon betalar inte till det här samhället varje månad. Kanske mer om folk gör på ett år. Så... Det är ett grovt bokföringsbrott. Ja, jag vill inte kommentera fallet närmare. Men det var ett fel hon gjorde. Men inget med uppsåt. Kents mamma är dömd för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott och för det har hon avtjänat ett tio månaders fängelsestraff. Hon fick dessutom näringsförbud i fem år. I domen står att enligt hovrättens uppfattning råder ingen tvekan om att den åtalade hade handlat uppsåtligen. Och det är väldigt stor skillnad om en afghan kom hit och våldtade honom som hon dessutom gjorde rätt för sig. sen. Det är en väldigt stor skillnad. Men sett utifrån så skulle någon kunna beskriva det som att hon är någon som har invandrat hit och som begår brott. Det kan man säkert göra. Men jag har inte drabbat någon person överhuvudtaget. Du har hört Riksdagen i P1, Kent och Abir. Ett program av Amanda Glans. Producenter var Erik Hedtjärn och Lasse Truedsson. Musik, Rickard Sjöberg. Slutmixade gjorde Fredrik Nilsson. Det här programmet är producerat av Tredje Statsmakten för Sveriges Radio.